A különös léggömb. Valamikor, amikor még a töröknél szolgáltam, nos, törökországi visel dolgaimról majd még más alkalommal is mesélek nektek, szívesen csónakáztam a Márvány tengeren. Onnét nyílt ugyanis a legszebb kilátás Konstantinápolyra, s egyben a szultán szerájára is. Egy derült reggel, amikor épp az ég kék ragyogásába gyönyörködtem, egy kis gömbölyű tárgyat figyeltem meg nagy magasságban. A repülő tárgy nem tűnt nagyobbnak egy biliárd golyónál, s alján még egy kisebb gömbölyűség is figyekett. Ösztönösen a mindig kezem ügyébe lévő legjobb madarász puskámért nyúltam, golyóra töltöttem és rálőttem a furcsa repülő gömbölyűségre. Sajnos lövésem nem talált. Második lövésemmel is elvétettem különös célpontomat, pedig most már két golyóval lőttem. Harmadik lövésemmel, ekkor már négy vagy öt puska golyót lőttem ki, végre sikerült kiukasztanom a csodálatos gömböt, s az lassan aláereszkedett az ég magasából. Képzeljétek el, milyen csodálkozással meredtem a csónakomtól, mint egy két méternyire, tengerre ereszkedő, szépséges, aranyozott hintóra, mert a legnagyobb templom legnagyobb kupolájánál is, nagyobb léggömbhöz ez az aranyos hintó volt vastag kötelekkel odaerősítve. A hintóban egy férfiú ült egy félig elfogyasztott sülbédka társaságában. Amikor meglepetésemből fölúcsodtam, megparancsoltam embereimnek, hogy kerítsék be a ritka zsákmányt. Az idegen franciának tűnt, ezt már akkor megállapítottam róla, amikor még ki se nyitotta a száját. Minden zsebéből drága láncok lógtak, a láncokon rengeteg csecsebecseficieget, s az ötmös művészet eme remelkeinek mindegyike egy-egy híres nagyúr vagy dáma parányi, de élethű pingált képmását keretezte. Minden gombjukába legalább száz dukátot érő aranyéren pompázott, az ujjain szikrázó, csodálatos, brilliáns gyűrűkön pedig hanyat esett a napsugár. Zsebei púposra dudorogtak a degeszre tömött terszényektől, s bizony a magánhordott vagyonsúlya miatt alaposan meggörnyedt a tartása. Szavamra, e két lából járó kincses kamra láttára csak arra gondolhattam, hogy a nagyszerű férfiú az emberi nem számára felbecsülhetetlen értékű szolgálatokat végzett, és ezért ajándékozták meg ilyen hallatlan gazdagon az egyébként fukarságukról közismert nagyurak és úrnők. Ám a váratlan eséstől szemmel láthatólag annyira rosszul lett a csillogó-villogó ismeretlen, hogy egy szót sem tudott kinyögni. Gondolhatjátok, magami szint játszottam, mert végtelenül esteltem, hogy lelőttem égi járművét. Szerencsére az égből potyant utas csak hamar magához tért, és rendre elmesélte hihetetlennek tűnő történetét. Ezt a légi hintót nem én találtam fel, mondta. Sajnos ehhez túlgyatra a tudásom és az eszem. Viszont, mint légtornász és kötéltáncos, rettenthetetlen bátor vagyok, és így jó pénzét többször is vállalkoztam a felszállásra. Utoljára, hét-nyolc napja, már nem emlékszem visszapontosan szálltam fel a légi hintóval az angliai Cornwallban. Egy birkát is magammal vittem, mert sok ezer szájtátómat e birkával végzett mindenféle légi akartam bámulatba ejteni. Nos, szerencsétlenségemre felszállásom után hamar megfordult a szél, és nagy bánatomra a nyíl tenger fölé sodort. Holott nekem Excenter városába kellett volna leszállnom. Így egy hétnél is tovább repültem a végtelen levegő tengerbe. Életbemaradásom egyedül annak köszönhetem, hogy nem jutott időm a birkával tervezett légi mutatványok bemutatására. Légi utazásom harmadik napján annyira megéheztem, hogy levágtam négylábú utitársamat. Akkorom már mérhetetlen magasságba szálltam, jóval a holdon is túl. 16 órával később pedig már napközelbe kerültem. A nagy forróság következtében megpörkülődött a szemöldököm. Ekkor megnyúztam a birkát, és légi hintom napsütötte oldalára akasztottam, ahová nem vetett a légion bárnyékot. Negyvenöt perc alatt pirosra sült a pecsenyém, attól kezdve birka pecsenyén éltem. Amikor a légutasa idáig jutott elbeszélésébe, hirtelen elhallgatott és csodálkozva körülnézett. Aztán dadogva megkérdezte, vajon hová került. Amikor megtudta, hogy Konstantinápolyban van, és a szultán szeráját látja szemközt a parton, még jobban elámult. – Azért repültem olyan sokáig – fejezte be elbeszélését – mert elszakadt a léggőm szelepéhez kötött s így nem tudtam kiengedni a gázt a balomból. Szerencsém, hogy ön golyót eresztett a léggömb burkába, különben akárcsak Mohamed próféta, örökké ég és föld között lebegtem volna. Amikor bárkám kikötött, a légvándora aranyos hintaját kormányosomnak ajándékozta, maradék birka pedig, miután mert elment tőle az étvágya, belehajtotta a tengerbe. A léggömböt bizonyára szitává lőttem, mert darabjaira szakadva hullott a tengerbe. Egy bizonyos, a levegő vándora csöppet sem búsult utána.